Shurur anfusina wa seyyilati amalina Innehu man yahdi ila fela muzilila Wa man yudil fela haadi ila Waishhedu an la ilaha illa Allah Vahdahu la shariqa la Waishhedu anna muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasulhu Tersa lahu Allah ta'ala bikula Wa dhinil haqdi yudhirahu Arbeeku dihi Wa lahu karehu shikur wa ba'r Yaqul rabbuna jalla jala jala lakuhu Wa alamu Farënderim Ismaila. Kul enkonton tu habon Allah fa t'tbe'unni ya habiballahi. Wiqfu filu nubukum wallahu ghafururrahim. Wiqul an-nabiyyi alayhi salatu wassalam naṣalli alayhi wahidatan ṣallallahu alayhi biha 'ashra. Falënderimit Allahu ta falënderojm dorë për fitim të paçi për kohë. Dëshmojm sa të cilin e fadrejtu Allahu, Allahu që më ka qenë mbështetja. Dhe atë cinin Allahu ma nushëm dhe ka humbhur pëshkak në kartër e petrop, ka që një të një lepoq e këndrekëtoj, dhe shmëm dhe më të tëtojim se Muhammed i biri, abdullahi, këndipi, abdullahi, abdullahi, të shqerobi, dhe i dërgore Allah ma nushëm, dhe ka përzilur atër për të përcilur, mesajnë, dhe më të përcielur mesajëm dhe të përc schönur islamin, dhe, dhe ka porcilur atër ashtu si gjithët edhe dhe zotit. Allahu ma nushëm urdojnë e zotë Quran, dhe atë cilin, dhe të dijnë se ata ka përqenë ata ka përqenë ditën e kjavetim në krupin e atyre të cilë allon, nushën, i ka begatu dhe ka janë profetet ata cilët kanë mështetur profetet dëshmorët dhe vijatë dhe po zita e tyre është jërësë për njështë e la ta smetohet se diku shvetik për Aresar, dhe idha, po për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë më i dashur në mua se sa vetja ime se sa bashkotja ime se sa fmi të mi dhe se sa gjithë ka tjetër që e këzistor në faqet dheu dajtë shumë të dua sa që kërshkoj e këfamilja ime pasi shpunën pra të du ma arë në vdejtë me ty mirë po kër kujtoj vdekjen pime dhe vdekjen të andet dhe më shkonë mendja se tike për qenë pozitat e larta me profetet e tjerë, dhe unë jam njëri di tjeshtë, se me thanë dhe besimtari tjeshtë, ja dhe allo të manushëm, ndihem jo mirë, se do të jemi lartë një një tjetërit. Tha dhe nga meri Muhammed Alesa, e në barë unë ma amen të hapë, njëri ju ditë në këa medit ka për qenë ma ta të cilët idonë, dhe thotë transmetusi i këti hadithi enës ibnë Malik, nuk jemi gëzuë, dhe ndonjë gjë tjetër, më të e përës të sa jemi gëzu, kure kemi të gjuhë këtë thë njët pengamberin Muhammed A.A.S. dhe në të vërtet unë e du pengamberin thëpë Enesi, radellaut. E du pengamberin A.A.S. e du shumë edhe bubekrin edhe u mërim, edhe urojë që ditë në kiametit të rinjallën bashkën e ta dhe t'jem në grupin e tyre. Dikush, Eri të këpikamberi a.s. në një hadit të transmetur të pravë në anësit një malik, dhe i tha, o oh, përkëamberi zotit, me të sa, kur është kiameti? I tha përkëamberi a.s. Ma adet të leha, qëka një pregatit ti për ditën e kiameti? Pra nuk është në nësishme shikur, sa ato e dime të malohë më më më shumë, ti qëka një pregatit? I tha, o oh, përkëamberi zotit, unë të a i kam hyrë hak shum Shumë agjerimeve Edhe shumë nafileve Dhe këtu e kështë e fjalën praadhurimet nafile Kërët dhe për diqka jam shumë i sigur Inni u hibbu Allah e vo rasul Une du Allah me përgëmberi Ti i tha përgëmberi A.S. El mërku Dhamen Ha Këtë ashtu të nështu të nështu Nështu në malikës e përgëmberi A.S. Ka tha Thelathun Men kër në fiji Vëgjët dhe bihin në halawet e iman A i tili i g Tre karakteristika, tre cilëci, ka për të shqyruar e mbërëtsin e imanit, e mbërëtsin e besinit. E njekun Allahu wa rasuluhu, e habbe i lejihi, mimma si wahma. Ta këtë Allahu në mamushën dhe pëngamberin e ti, në të dashur se shdo kusht jetë. Ta të doj Allahu në mamushën në në di, në dhe pëngamberin e ti, në të dhe kësë sa gjithë ka tjetë. Wa anju hibbel mar, ela ju hibbu hu illa lilla. Dhe ta dojt jetën vetëm se prahadet Allahu në mamushën o e një kërëha, e një rrë dhe në kufrën, e një kërëha, e një kërëha, e një kërëha, dhe ta këtë të rrëjër këthimin në kufrën mojim të Allahot Manuqën pasi e ka dretu zodi, ka shtu siqë uren e edhe në ti në zjarën gjëhnim. Pse e du më për nga mërë i Muhammed Ali Esad o sëra? E duham për shumë arsyje, e duham për atëpar për misionin e ti, Allahot Manuqën e ka dërkuar më, më, më shië për qitë botra, Estajr billah bismillah wama arsalnak illa rahmetan lilalamin. O po, Muhamedi natë ke dërguar mëshirë për gjithë botën. Madje konteksti i ajetit kur anonor na përcjell mesazhin se i gjithë mesazhi apo misioni i pejgamberit alayhis salam është i gjithë i mëshirë. Edhe ligjet, frenueset, edhe ato janë mëshirë. Edhe ligjet ndëshkuese, të cilat tërheqin vëmendjen her pas here, edhe ato në vetëte janë mëshirë. Dhe në ndëshkimin me vdekin për ata që e mëriton Ka jirë për ata që ka mend E dhe me të vërtet Kër janë zbatur një që të zonë Ashtu si shduhet Vetëm bëshirë ka pas në faqën e dhe jë Ama ashtu si shduhet Tëtë allohë më nushëm Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë kërë ansy e se Allah u Manushin e ka bërë përgëmërën Alei Sadhuet Sëlam në rrugën e vetëme për të këtashurija e zohë. Nuk ka rrëk tjë dhe përfitur për në sinë Allah u Manushin të këtashurin e ti, përveq se ndienkja dhe pasimi me rigorositet i rrugës përgëmërën Puhamet Alei Sadhuet Sëlam. E dungë përgëmërën Alei Sadhuet Sëlam për rolin e ti, edukator, Allah u Manushin e ka që edukues, e, ka që mësues, e ka që uëzues, Ma adhi Allah-u Manushum për gimin e për nabit a lesë sëllëtë vë sëllëm e shprej me termin men. Men kërtimin e fjale se Allah-u Manushum jukatë bënjë ndërë dhëmaë. Jukatë bënjë ndërë dhëmaë. Dhe i mërën Allah-u Manushum për gërënjë e mennit. Men do me tëhë se Allah-u Manushum për e përmenjë të termë dijesë ndëri Allah-u Manushum dhe iroj bitirë shumë i maë. Le qatë mennë Allahu alën mu'minine. It ba'd fihim Rasulem min jetë lu alehim ajati hi, vaj u zekki hi him, vaj u ardhjim humur kitabu in e hikmen, vaj në kjarën më në qabrë e lëfetë alam në bërë. Allahu manushën, ju ka do në ndërë të madhë me simtarëve duke të rguar me mesin e tyre, prej tyre, një profet, po qëfarë, jetë lu alehim ajati hi, ju akë ndonë aty në ajetet, aty adotë manushën dë argumentat e ti, vaj u zekki hi him, në dia diktim jo vetëm informacion por informacion që ka një rol cili është roli i këtij informacioni roli i këtij informacioni është edukimi dhe pa të mos ishte pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selam dhe pa të mos ishte tërgësia e tij dhe roli i tij rali shumë vlera do të ishin fshi nga façia e dhërt. Wajzekim i pastron i ngrenën gradat më të larta të edukimit moralit dhe vlerave. Wo i ulimu humul kitaba wal hikma dhen jam so se si me e kuptu Kur'anin edhe Sunnetin. Ne natë vërtet po kishte pejgamber, mos kishte pejgamber ali se se ran, lau ma mundje me kat mund me ezbir Kur'anin direkt bizdonjani pranë nesh, asnjëni pranë nesh po mos kishte pejgamber do të kishte pas mundi me kuptu Kur'anin. Po Allah pafishë dërgoj profet Muhammed alayhi wasallam me mënyrë se si me kuptu dhe me zbatu Kur'anin nëpërmjet fjalëve të tij, nëpërmjet nëpërmjet veprave të tij dhe modelit të tij. Dhe do në përgëmberin a.s. se përgëmberin s.a.s. përfajson nivellet më të lartë dhe më reale dhe më praktike dhe më konkrete të moralit dhe vlerëve Dhe ti o përgëmberin zotit ti e në moralit më të lartë, a moralit jë dhe shmejnë për zosëmi Shpa në në dhu dhe dhu më më shumë Wal e kum fi rasulillahi pusu e tunë, hasën e tunë, li mënkani e abjullahi wal johëm al-akë Dhe për atë që realisht kërkojnë dhe synojnë knapsinë Allahut mëshirshëm. Dhe shpërblimin e tij pafund të në jannetit, modeli i përsosur por ta dhe i vetëm është modeli pejgamberit Muhammed, alayhis sallam, sepse pejgamberi ka qen profet, por ka qen edhe njeri. Ka qen profet, por ka qen edhe njeri, profet sepse ka mbart mesazhin prej Zotit, librin prej Zotit, por njeri, por ti thaan Allahu mëshirshëm të <laughs> shërzimit se ky libër që e ka zbritur Allahu mëshirshëm po ti zbatosh. Se po ndihjë do të hajte zbrit me Lekut, po ja ka zbrit njeriu, por ti thon njerëzimin se ky Kur'an është i zbatuar. Allah më nushmi ka dhënë ni pozitë të veçantë dhe një vlerë të veçantë dhe një sevat jashtëmisht të madh për mendjes pejgamberit Muhammed aleyhis sallam. A sajt të thjesnë themi salavat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ja, an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah më nushëm dhe malajet e tij e ti bën dua Falem madnësh në depozitat, këtu është kuptimi i duaasës për pejgamber, pra i përpozida, edhe me like, ju lutem allahu madnësh për pejgamberin Ahesatun selam. Prandaj edhe ju që keni besuar, ndejni shembullin e allahu vetëm me like, vetëm. Sallu alei wasallim taslima. Bini salavat, ju lutuni për pejgamberin Muhammed Ahesatun selam. Pranë pejgamberit po sasen na sallallahi alaihi wa sellem biha 100. Ajiti li bi an salavat për mu Allah u ma nushëm bje dhjetë herë në Saravat për të A i cili bën njëherë Doa për mu Allah u ma nushëm e ngrim dhjetë gradë a manar Dikush i shkoj për nga mberi të aresat Dhe i tha O oh, për nga mberi zotit Un lutem shumë Bëj shumë doa Sa pjesë kësa doajet A bëj Saravat për ty Tha për nga mberi aresat Selam qërekun A po sa të dush Tha me i fjalë mundën ma shumë gjysmon Tha sa të dushë Dhe nëse shton Allah ma më shëmë të ashtonë. Tha bë nga më beri zotit dy treka. Tha sa dush, por nëse e shtonë kjo është ma e mi për ty. O bë nga më beri zotit të gjithë, doa ti me do të bëjë për ty. I tha bë nga më beri, ari, salam, i dhenë, ju këfa hëmë mu, va ju këfa rëdhenë mu. Nëse ti, kompet doa në tante të të, të për Sarabat për mu, gjithë qëtsimet e tuja ka për të të largu, dhe më katët e tuja ka për të fal Allo, Nendja, ngambe, italesa, për mendja si e vazhdueshme e pejgamberit Alaehissalam, na shem ndërmend vazhdimin e çfarë? Domosdoshmërinë e dashurisë për të. Domosdoshmërinë e pasimit të tij. Na shem si ndërmend modelin e tij, na shem si ndërmend rrugët si e dhimbjet e tij, ti. na shem si ndërmend sakrificën e tij si të madhe që gaboi për ummetin e tij, na shem ndërmend moralin e dëshëmullin e tij, na shem ndërmend vërtetsinë e mesazhit të tij. Dhe nësi e nëndërmen faktin se rrugaj dhejme, për të kevërtejëta këtë bodën-bodën tjetër, është rrugaj ti. Pra ndaj Allahum, më nëmëshënë në kamërejtë të këtë nivel kaqdharë. Salavat i po pekëmberin a.s. Pra dajpin i salavat i po pekëmberin sallallahu a.s. E këllumat të smamë, wa astagfirullahi wa alikum. Fështë aqirullahi wa alikum. Bismillah alhamdulillah, wa sallallahu a.s. wa sallallahu a uallahu alehi wasalihu menallahu film meen allah mashruus mashruuf qaaqad bekimi allah qoshun pe peigamberin ton muhammed aleyssel salatu sallam familje te i bashkonse te tite te titha ta cilete pasuara dhe zona pasuara drejt identifikimit treguesit e dashuris ton per peigamberin aleyssel salatu sallam treguesi i par es nhoja e ti dhe emisioni te ti normalisht nhoja ngelet rruga apo celsi i vetem drejtë gjdo për të cije. Pra dhe nga loma nusën, ka zbrita jetin e parë, këra nërë, e këra nëzë. Dhe betohet në laps, dhe betohet edhe në liber. Për që arsyje, pra arsyje se rruga e vetën si shtapat mësipër, tek e vërteta është informacioni i sa. Dhe informacioni i sa nuk mund të meret përvesë se në përmjet të lezumit, dhe e lezumit, ose më drejt me nga të lezumit, është rruga kryesore, por të ka ri për të arritur arri me flet tek misioni tek f informacion i vërtet dhe më pas me flet tek eroteta. Prandaj është jashtëzakonisht me e rëndësishme me lexuar për pejgamberin Alaihissalam. Me një of pejgamberin Alaihissalam, me një of mesazhin e tij, misionin e tij dhe cilësive karakteristikat e tij. Madje ka pasur aty ne të huive që kanë qenë të interesu pothuajse të vërtetë. Kan arritë te vërtet Allah më mush të të lexoj jetën e pejgamberit Muhammed Alaihissalam randaj biblioteka e zhdobësti mami. Edhe, muslimani ma izisht, edhe me punë, më shli mami më e thjesht. Kada që merret me punën, patiesë i duket më rendokta, por të ka dorë më shumë është më e malle se sa hallall gjithmonë vjen në mushur, remades, mongjerë, pozita të larta. Edhe ai duhet ta ketë një libër për pejgamberin Muhammed alese dhe selam të shpijë ai ti. Na det për detyrë që të padë një herë një avo, apo periodikisht me ul me fëmijët tanë me mësim për pejgamberin alese dhe selam. U shkaqim i biri ku të kaqen për ardhmën e tij ku ka një, kërë është do për kamber, rinjën e ti, si u martu, si i bashdoj misioni ti, si i zbriti vahjë allotë më më nëshëm dhe revelata e ti, si i e fillojt komunikimin me me kasitë, si a rriti të rezistojt vëtjeve dhe sfilave të ndryshme, dhe se si e kreju me sukses misionin e ti, kërë i zbriti a i diku anor të leu me e këmetu le këmëtime, këmët me të arri këmëtime të të të të të të të të të të të të rruga e vetme tek Allahu mëmushën për fesë islam. Të gjithë këto kronologji tjetër së pejgamberit Muhammed (aleyhis sallam) duhet më mësuar për vetë dhe më mësuar edhe fëmijëve tan, fakten me dhën disa piketa. Duhet më e njohte pejgamberin (aleyhis sallam) ashtu siç i shihtiove madhore mëmushën. Pse se s'isht tak pas mposhër rruga e vetme për tek hyjësia e Zotit ve e vërteta e tij është rruga e pejgamberit Muhammed (aleyhis sallam). Ju dini di shpejt Dashinia dashuristi ton për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu. Siç përmendëm hadithin e pak më sipër, pejgamberi sasre thotën men salare wahidatan sallallahu alejhi dhe asha. Kush bie ni salavat për mua Allahu më mundësh 10 herë janë ngritur gradat e tij. Sheh e dashurisë ton për pejgamberin alle sallallahu alejhi dhe selamu është zbatimi i modelit të tij dhe marrja e modelit të tij si shembull për ne dhe pasja para syve she modeli i tij vazhdimisht në hapat që hedhim në jetën ton. Çe në treguesin nga treguesi më të lartë është bindja ndaj rrugës së tij. Dikush pretendoi në emër të pejgamberisë e donte pejgamberin Alayhisalatu Wassalam. Miqojita dhe modeli i tij nuk ishte përputhje me pejgamberin. As besimi pra <të> i tij, dhe zbritja e jetës ku anor të shule Aliman, kul in kuntum tuhibun Allahat tabi'un, yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuwa yu Muhammadat ture çpretendojn dashurin e tij, që se ju jeni për atyre që donin pejgamberin Alayhisalatu <të> Wassalam, Allahun e mëmanduar dhe ta pasoni pejgamberin Alayhisallahu selam çaje dy do dy do afar me katet tuja dhe një nga treguesit më të lartë të dashurisë tonë për pejgamberin Alayhisallahu selam është prezantimi i tij tek të tjerët dhe ftesa tek rruga e tij me sa shumë ka nevojë sot njerëzia për po modelin e pejgamberit Alayhisallahu selam për cilësitë e tij, për karakteristikat e tij dhe për vlerat e tij sepse vetërtet njerëzia tyrkoja e Ademit edhe deri te Mesihut që më të pas në evojë për modellën. Dhe sa më shumë të promogon modellën dhe mira, aish më shumë që zohët njerëzija. Dhe sa më shumë të mëngojn modellën dhe mira, aish më shumë qërë të rezikon njerëzija. Me u hum, elme dhe vidu, rrugën nësaj. Inna Allahe wa të laikët e hujë së në në në nëbi. Ya i nëllë al-adhinna anani usallu alihi usalli kët islima. Allahumme salli ala muhammadi fil awelin. Allahumme salli al اللهم صل على سيدنا محمد مصلي المسلمين واصلى على باقه المستضعفين في كل مكان من العالم اللهم اشف المرضى المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوجعين وللمسلمين والمسلمات لا احياوا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وان태ى اليكم فاد Thank you.